Asemenea este împărăția cerurilor, omului care a să sămânță bună în țarina sa. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmașul lui și a semănat neghină printre grâu, apoi s-a dus. Iar dacă a crescut paiul și a făcut roadă, atunci s-au arătat și neghinele și venind slujile Stăpânului case, i-au zis, Stăpâne, nu ai semănat să sămânță bună în țarăi natal, de unde dar are neghine? El a răspuns, un om și a făcut aceasta, iar slujitorii i-au zis, Voi atunci să ne ducem să le privim? El însă a zis nu, ca nu cumva plivind neghinele să zmulge și grâul împreună cu ele. lăsa să crească amândouă împreună până la seceriș și atunci la vremea secerișului, voi ziceți secerătorilor, pliviți întâi neghinele și le legați nop ca să le ardem, iar grâul aduceți-l în cambarul meu. Și s-au apropiat de dânsul ucenicii săi zicând, lămurește-ne neghinelor din țarină, el a răspuns zicând, cel care seamănă semânța cea bună este fiul omului, iar țarina este lumea, sămânța cea bună sunt fiin împărăției, iar neghinele sunt fiice lui Vicleană, vrăjmașul care le-a semănat este diavolul, iar secerișul este sfârșitul lumii și secerătorii sunt îngerii. Așadar, după cum se adună neginele și se ard în foc, tot astfel va fi și la sfârșitul veacului acestuia. Va trimite Fiul omului pe Îngerii săi și aceștia vor aduna din împărăția Lui toate pildele de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de lege. Și îi vor arunca pe ei în cuptorul cel de foc, acolo va fi plângerea și scrâșnirea diniții lor. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. sit să au Se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul lumii, la sfârșitul bea. Fras creștini, numărul Sfinților Îngeri este foarte mare. Bunul Dumnezeu a lucrat prin Sfinții Îngeri de la început la mântuirea neamului omenesc. În Sfânta Scriptură găsim în multe locuri scris despre apariția îngerilor, precum și în tradiția creștină. În Vechiul Testament scrie că un înger sta la ușa Raiului cu sabia de foc, păzind intrarea. Un înger eliberează pe evrei din robia Egiptului. Arhanghelul Mihail. Un înger păzește pe cei trei tineri în cuptorul cel cu foc și pe Daniel, prorocul, în groapa Culei. Și în alte locuri din Vechiul Testament. Iar în Noul Testament, un înger vestește nașterea lui Ioan bătezător. Un înger binevestește Fecioarei Maria, nașterea Mântuitorului, Arhangelul Gabriel. Îngerii se arată păstorilor, îngerii vestesc mironosițelor vierea Domnului. Și în multe locuri Dumnezeu a trimis ajutorul său oamenilor prin Sfinții Îngeri. Iar în Sfânta Evanghelie de astăzi ne arată că tot prin Sfinții Înger va lucra Dumnezeu la sfârșitul lumii, ca să despartă grâul de neghină, pentru că ei sunt secerătorii care va face și lucrarea aceasta în cele din urmă la porunca Domnului. Să ascultăm culoarea minte pilda Sfintei Evangelii și învățăturile de astăzi. Împărăția cerurilor, zice Domnul, se aseamănă cu un om care a asemănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui și a semănat negină printre grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și a făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și au zis, Doamne, au n-ai semănat tu să bună în țarina ta? De unde oare dar această neghină? El a răspuns, un vrăjmaș a făcut lucrul acest. Și au zis, vrei dar să smulgem neghina? Nu le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulge și grâu împreună cu ea. lăsați le să crească amândouă împreună până la seceriș și la vremea secerișului voi spune secerătorilor mei, smulgeți întâi neghina, și legați-o în snop ca să o arde. iar grâul strângețe în grânarul meu. După ce a dat Iisus drumul roadelor și a intrat în casă, ucenicii lui s-au apropiat de el și i-a zis, de ne dacă cunechina din țară, El le a răspuns, Cel ce seamănă săvânța cea bună este fiul omului, Sarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției cerurilor. Negina sunt fiii celui rău. Brăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Deci după cum se smulge negina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul de acum. Fiul omului va trimite pe Îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate zmintelele care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce fac fără de lege și îi vor arunca în cu dorul cu foc. Acolo va fi plânsul și scrâșdirea dinței. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are un reg auzit, sau? Frans multe pilde ne-a lăsat scrise Sfinții Apostoli după Domnul Hristos. Fiecare din pilde și are învățătura ei tainică. Unele din ele sunt mai ușor de înțeles. Însă altele sunt așa de nepătrunse de mintea omenească, că de nu le i explicat tot Domnul Hristos, nu li s-ar fi dat de rost niciodată. Chiar apostolii nu înțelegeau multe din pildele Mântuitorului și îi ziceau, De ce ne vorbești în pilde? Și Isus le-a răspuns, Pentru că voi va a fost dat să cunoașteți tainele împărății cerurilor iar lor nu le-a fost dat. Așa că lumii din afară, care venea doar să îi ispitească pe Domnul Isus Hristos, sau venea de curiozitate, auzind de minunile și de învățăturile Lui, acestora nu le-a dat să înțeleagă că aveau inimii pietrite față de mântuirea sufletelor. Așa a fost atunci... Așa este și acum și cât va fi veacul acesta. Sunt unii cărora le-a dat Dumnezeu darul înțelegeri. Iar cei ce citesc Evanghelia doar din curiozitate sau să vadă, nu o găsi vreo vină Domnului Hristos ca farisei. Acestora nu le dă Dumnezeu să înțeleagă tainele împărăției cerului. Deci Dumnezeu a făcut pe om înțelegător. Totuși, fiindcă unii îi pe Dumnezeu și Dumnezeu le retrage darul înțelegerii, poate să fie oricine din lumea aceasta. Așa astăzi, mulți neînțelegători ai tainelor împărăției cerurilor s-au apucat să învețe și ei pe alții ceea ce nici ei nu înțeleg. S-au apucat orbi pe orbi să conducă și cad cu toții în prăcastă. Acești orbi sufletești se încumetă să răstoarne adevărului lui Hristos, ca să-și impună vederile și capriciile lor, dar s-au înșelat. Poți să fii nepriceput în ale plugăriei, în ale meșteșugului celai, în ale biroului și în ale conducerii omenești. Însă dacă ești un bun credincios în Hristos și în învățătura bisericii sale, te vei mântui. Iar când te amesteci în ale credinții fără să fii chemat și tot îi dai cu gura că nu e așa și altfel, atunci te-ai ars, te pierzi. Acest lucru spune Domnul Hristos în pilda neghinii din grâu. El ca un Dumnezeu ce este... Știa că după Sfânta Lui Înviere și după ce va trimite pe Duhul Sfânt peste apostolii săi să meargă în toată lumea să propovăduiască Evanghelia la toate neamurile, știa Domnul că dormind, lenevindu-se robii, va semăna și diavolul învățături sucite, mincinoase printre creștini ca să-i piardă împreună cu el în focul cel veșnic. Și astfel Domnul Hristos a spus lucrurile cum aveau să fie, înainte de a fi, ca văzând fiii împărăției lui Dumnezeu, zminterele din lume, adică ereziile, rătăcirile, să se ferească de el. În pilda cu semănătura grâului curat și a neginei aruncată de vrășmașul, este vorba nu de grâu și neghină, ci de învățătura curată a Domnului Hristos. El n-a umblat cu desagii cu sămânță să semene pe pământ și a semănat în inimile oamenilor învățătura curată a Evangheliei lui Dumnezeu. Premântuirea oricui va crede și va face. Astfel el a lăsat oamenilor o singură credință pe pământ, un singur domn, un singur botez. Și când ne uităm pe fața pământului, locuit de oameni, mai vedem noi o singură credință? Nu. Atâtea și atâtea secte și erezii s-au făcut care mai de care se laudă că așa cum spune El e adevărat și că nu mai sunt pe lume alții mai adevărați ca ei cu credința lor și că de nu vei zice ca ei ești lepădat de Hristos, de împărăția lui Dumnezeu. Dormind oamenii, zice Domnul Hristos, a venit un vrăjmaș și a semănat printre grâu neghină și s-a dus. Adică creștinii, neîngrijindu-se de pomoara credinții ce a luat de la Dumnezeu, t-au dat leni în cele sufletești și au gândit că nu o să se întâmple nimic. Chiar dacă ei nu se mai roagă lui Dumnezeu, nu mai merg la biserică, să-i scape de ispită, nu vor cădea în ispită, că ei sunt creștini ortodoxi și poate să doarmă așa. Și hoțul ce așteaptă? în tunericul nopții, ca furând de la alții să nu fie văzut. Pagul va știe, hoțul, că o să se observe la lumină, însă el pe întuneric fură ca să nu fie văzut. De aceea și caznicii au întrebat pe stăpân Doamne, au n-ai semănat tu, sămânță bună în țarina ta? Dar de unde are atâta neghină? Ei nu știau că dormise. Tot așa se miră mulți astăzi. fi cu atâtea erezii, cu atâția proroji mincinoși, fi din cât sunt nu sunt doi la fel. Toți spun că cred în Hristos, însă toți îi tăgăduiesc cuvintele Lui. Domnul spune că dormind oamenii a venit un vrăjmaș și a făcut lucrul acesta. Diavolul a semănat în oameni vicleni neghina nimicitoare de suflet a ereziilor. Și dacă întrebăm trecutul, vedem încă din vremea Sfinților Apostoli cum diavolul caută să semene această neghină. Astfel vedem că de atunci unii ziceau că de nu vor ține creștinii și legea lui Moise nu se vor mântui. Alții spuneau că crucea este chip și solepe de creștini. Alții spuneau că învierea s-a făcut și că nu mai este nicio o înviere ceea ce a fost, s-a făcut. Și așa diavolul seamănă erezii în inimile oamenilor de atunci și până în zilele noastre. El e mare hoț, mare șarlatan, mare vrăjmaș al neamului omenesc, știind diavolul că mai are puțină vreme, să fie aruncat în focul vești, caută să înghită pe toți. Și atâta neghină a semănat diavolul în inimile oamenilor, că astăzi când mergi în lume îi vezi pe atâția creștini care au fugit de credința adevărată ortodoxă și care mai decare cu numiri mai atrăgătoare ca să te câștige, spunând că la ei e adevăr. De când catolicii s-au despărțit de ortodoxi, la anii 1054 după Cristos, din cauza abaterilor catolice, apoi tot din catolici au ieșit mai târziu atâtea erezii care s-au revărsat peste fața pământului ca niște ape ce ies din matca lor și neacă și strică case, de și pope. Așa strică sufletele oamenilor erezile de astăzi. Singura credință creștină, păstrată, curată, a fost ortodoxia și este. Și iată că acum numai în țara românească, unde până mai acum câțiva ani nu se știa decât de catolicii și s-au apătut, mai pe urmă a venit tot de la apus protestanții calvinii, luteranii, apoi au venit baptiștii, nazarelii, Presbiterieni, mileniștii, pocăiți, adventiștii, adventiștii Adventiști reformiști, adventiștii pocăiți, evangeliști, tudoriștii. Apoi din Rusia ne-au venit vorumbei albi, scapeți, alocanii, inocentiști. Iar de curând s-a format la noi o altă sectă, anume Tremurătorii, care spun că se roagă până când în tremură. Alții sunt cu secta martorilor lui Jehova, alții secta râzătorilor. Aceștia râd mult de tot când s-adună, așa învață de alt. Lăsând la o parte pe catolici, în România și multe alte locuri. Sunt peste 800 de secte religioase. Deosebite de evrei și turci. septe sunt multe, însă numai la noi avem atâta neghină aruncată pe holda inimilor de creștinii români. Deosebit de franc-masoni, liberii cugetători, bulii templieri, ateii, de unde până mai acum câteva vreme erau toți o credință, un domn și un botez. Acum ia, uitați-vă, oameni buni, ce a intrat în țara noastră, ce fel de erezii de rătrăcite. Domnul Hristos a asemănat o singură învățătură și iată câte s-au făcut. Cine le-a asemănat pe celelalte? Domnul Iisus spune că diavolul nici la a nu se găsește atâtea dezbinări ca la creșit. Și apoi acești rătăciți de credință numiți de Dumnezeu prooroși mincinoși, eresici, fii ai pierzării, îi vezi pe fiecare cu Biblia mână și îi spun ca să-i ascultăm, că la ei este adevăr. Te uiți în ochii lor și îi vezi că n-au siguranță în ceea ce spun. Și dă cu gura mereu că așa e cum spun ei. Că numai ei spun bine. Da, Domnul Hristos a spus. Că la sfârșit va veni Hristos și mincinoși. Dacă ar chema acești oameni, acești rătăciți la ei lume. Și ar spune, veniți la noi, că la noi e diavol. S-ar duce cineva? No. Nu s-ar duce Dar ei cheamă lumea la Domnul Cristos, la Domnul Isus și dă cu bun așa de frumos, veniți la noi, că la noi e bine și la noi e adevărul. La un Isus, la un Cristos, fără cruce, fără icoane fără Biserică, fără Sfintele Taină, bazjocoritori, fulitor mare Maicii Domnului, ai Sfinților Părinți. Iată, Hristos mincinoși, cheamă lumea la Hristos mincinos, dar fără Sfințenie, fără Har, fără Apostoli, fără Biserica Lui. Hristos mincinoși. Domnul Hristos spune că la sfârșit vor veni aceștia. Și noi trăim, îi vedem, îi auzim. Umblă printre noi creștini, Umblă și vorbesc și spun și cheamă. Și mulți care nu cunosc credința ortodoxă de voi, așa cum trebuie, se înșeală, se amăgește. Mulți se duc numai așa de curiozitate. Ia să vedem și noi ce o să ne spună. Diavolul îi pleamă. Că el e înșelătorul cel mare de la început, care a înșelat pe Eva și Adam în rai, de-a pierdut raiul. Diavolul înșelătorul, tot acel pe veci, bătrân, tot același astăzi, înșelă, înșelătorul, înșelătorul, n-a murit, n-a pierit. El umblă printre lumea, lumea creștină, nu printre aceia care sunt în cârciune, care sunt în casele de prostituție, nu printre aceștia, pe cei credincioși de la biserică vrea să-i adune și să-i ducă în rătăcire. Iubite frate creștini, ortodox, ea gândește -mi. Dacă acești 800 de inși ar veni la tine cu Biblia 1 și fiecare ar da figura că la el să te duci, că la el e adevăr, că ceilalți nu se mântuie s bine la care este adevărul, că fiecare se laudă pe el că este adevărat. Cât de folos se vede că toți min, spun minciuni în numele Lui Hristos. Hai să zici că la unul este adevărul. Dar cu ceilalți ce te faci? Că toți spun în numele Domnului. Gândește-te tu care ești botezat în numele Domnului, și ești înfiat pentru împărăția cerului. ce îți dau acești mincinoși, acești nenorociți la suflet, dacă te-ai la ei? Îți dau ei al Hristos? Noi nu știm doi, ci numai unul. Unul acela care s-a răstignit pe cruce pentru mântuirea neamului omenează. Toți acești proroși mincinoși nu se potrivesc unul cu altul între mine că nu sunt ai lui Hristos? Și atunci, cum îți tu credința ta de la Apostolii Domnului? Cum vrei tu să te faci din grâu neghină? Vrei tu să te faci din fiul luminii, fiu al întunericului? Să lepezi botezul? Vrei tu să pierzi fericirea măștenirii veșnice ca să măștenești cuptorul cel de foc? O, cum vă rugați lui Dumnezeu ca să vă scape de ispita, și vă duceți ca păsările în lați. O, cum vă dați voi seama de nenorocirea ce v-a întins-o diavolul, din cauza nepăsării voastre, cum v-ați aruncat voi în brațele eletnicilor? Spunând acolo e bine, când tocmai ca o femeie desfrânată, ce se aruncă în brațele amanților, iar pe gărbatul ei îl urăște. Pentru că creștinii ortodoși ascultă porunca Domnului Hristos și nu vă face rău. Vai de aceea vă simțiți liniștiți voi, stați liniștiți, sectanților. Iată, Domnul Hristos a spus, lăsați-le să crească împreună până la seceriș. Și atunci voi porunci secerătorilor, strângeți în tâine și aruncați un în copt, iar grâul băgați în hambarul meu. Ce credeți? Că Domnul Hristos a vorbit ca să ne sperie și oare nu v-am privit? Dacă n-a iertat El pe îngerii care au păcătuit și îi păstrează pentru focul cel veșnic, dacă n-a iertat El pe cei din vremea lui Noe, care petreceau în răutăți și i-au necat cu potop de apă, dacă n-a iertat el pe cei din Sodoma și Gomora, din prejurin, care păcătuiau alții, și a ars cu piatră și cu cioasă, cu foc, dar cum vă va ierta pe voi ereticilor, și voi toți care vă duceți din curiozitate și rămâneți acolo. Astăzi, din cauza ereticilor mulți, nu mai știu pe cine să prehar. Am ajuns ca o turmă de voi, care, deși au păstori, însă s-au repezit lupii ieri, Pe unele le-a sfârșit, pe altele le-a risipit vieții păstori se uită să se lupte cu lupii sau să-și adună oile risipite care buc ca năuce de frica luchilor și a câinilor și a vulfilor, cu oai, să sperie și de câini. Așa a ajuns viața al lume creștine. Dar iată că numai Elul și Marele Păstori și stăpân va trimite pe Îngerii săi să trâmpițeze și va răsuna peste tot, va învia pe toți morții de la Adam până la ultimul om, le va uni iarăși porpurile cu sufletele neburitoare, ca să-și primească fiecare răsplat după cum au crezut. Atunci, zice Domnul, îngerii îi va aduna pe cei ce au făcut minteri în credință, elotici, și pe cei ce fac fără de legi și îi va arunca în cuptorul de foc Acolo va fi plângerea și scrâșdirea dinții. De multe ori, unii stau gândesc, scugetând, cum se poate să-i măsândească pe toți ereticii Dumnezeu, care că doar cred și ei în Hristos. Și ei mărturisesc pe Hristos. Dar de ce Domnul să-i condamne doar? Ei nu cred tot în Hristos. Ba da, cred. Dar dragi nu cred și ei și se înfricoșează. Ce folos de credința dracilor când ei fac rău? Niciun folos. Tot așa și cei rătăciți de la treapta credinței. Când Domnul Hristos ne-a poruncit că toate câte ne învasă preoții să păzim, să facem, căci ei vor da seama de sufletele noastre. Matei 23, 3. Ce vor zice ieretici atunci când Domnul le va spune aceste porunci, că după Evanghelie ne va judeca Domnul, iată că acum toți se încăpăținează și nu vor să asculte aceste cuvinte dumnezeiești. Și apoi mai ziceți că poate oare să-i reosândească Dumnezeu, că tot de Dumnezeu vorbește și ei. Aduceți-vă aminte de cei din vremea lui Noe, că au țipat când a venit potopul, au strigat, dar n-au găsit mină. De asemenea și de cei din Sodoma și Gomora, când i-a și proaia de cucioasă și focul i-a cuprins. Câți n-or fi țipat, dar în Zadan? Și uitați-vă cât s-au mântuit de potop. O fini și din Sodoma trei suflet, că și femeia lui Lot a fost negricioasă și s-a făcut stâncă de sare. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? O amar, se vor gânduri atunci, negina eretică, deși vă sprema și ansul când i a ieșit eretic un drum, și a spus vină cu noi ce mai caut la biserică la pot? Că ne rugăm direct Lui Hristos, fără preoți, și ne iartă. Uite ce zice Biblia. Oricine crede în Iisus se mântuiește. Dar atunci vor vedea că mântuirea este departe de ei. Atunci ar dori să mai fie odată în lumea aceasta trecătoare, să-și urmeze credința spusă de Domnul Hristos. Dar nu se mai poate. Ei bine, cei care n-ați căzut în cursele ereticilor, n-ați ajuns neghină. Puteți spune slavă Domnului că noi ne mântuim, noi suntem buni, noi suntem pe care bună, nu ne-am Cu acestea ne e de ajuns. Dacă cineva nu este neghină, însă se poate în loc de grâu să fie pleavă. Și pleava, știm că nu este neghină, dar nici grâul. Și știm că este scris, grâul îl va strânge în grânar, iar pleava o va arde în foc nestins, împreună cu Așa Așadar, nu numai pe sectanții va osândi Dumnezeu în focul cel ei, ci și pe cei ce se numesc creștini, însă fac fără de legi. Aceștia sunt pleavă. Tot din grâu iese și pleacă, dar nu e bună de mâncare. Astfel, diavolul văzând că nu poate pe toți să-i încurce cu ereziile, cu învățăturile mincinoase, seamănă în inimile celor ce dorm alte răutăți fel de fel de păcat. Când ne uităm în preacurată a a Domnului Hristos și în lumea zisă creștină, oricât de departe se cunoaște ce semănătură este în lume. Domnul Hristos a semănat smerenie să fie în inimile oamenilor și în viața creștină, blândețe, bunătate, răbdare, dragoste unii către alții, iubirea vrăjmașilor. Asemănat Domnul Hristos în lume să respecte creștinii pe mai mari lor, preoții, episcopii și cu autoritățile cele mari. A învățat Domnul să făd creștini de descântece, de ghicini, de vrăjit, de farmece, de spiritism, de avorturi, de jocuri, de dansuri, de peții și de desfrâni. A învățat Domnul Hristos să fugă creștinii de mânie, de înjurături, de drăguie și de toate blestemățiile care rușine este ale și grăi. Domnul Iisus Hristos nu ne-a învățat decât binele să urmăm și să fugim de redele diavolului ce se în lume. Câți-l ascultă pe Hristos, Mântuitorul Lumii, și urmează: Aceștia sunt grău curați sau fi a Împărății lui Dumnezeu. Iar ceilalți ne vină, pleavă pentru focul vești. Iubiți creștinii, iubite frate, care auze aceste cuvinte, inima ta. Să știi, este o țarină unde Domnul Cerului vrea să semene învățătura sa. El deja și-a aruncat sămânța astăzi. Rămâne ca tu să o primești. Dacă voiești a fi grâul lui, este timpul ca să te uiți în sineți. Nu cumva va Domnul învățătura sa bună și m-am lenevit, și vrăjmașul și și el lui, sau fără de legile. Ia Sfânta Evanghelie, ia Sfânta Carte și citește, uită-te ca într-o oglindă, te vei vedea în ea. Vezi, nu cumva odrăslipului în rele, tortelul, în viața și în loc de fapte bune, ies faptele, iată, secerișul e gata să înceapă. Deci cerătorii lui Dumnezeu sunt gata de a porni la smulgerea nedinii și a celor ce fac fără de legi. Au mâinile lor secerile și lanțurile ca să-l pe toți de mâini și de picioare. Și să-i în buptorul de foc mistuitor, nestins. E gata să înceapă judecata și răsplata. Domnul Hristos lasă liber acum. Să-și aleagă fiecare ce voiește. Să fim grâu cu Omul e liber să fie negină, să fie pleabă, să fie grâu. Bine e să fim grâu cu ca se auzit că cei neprihăniți atunci, la ziua cea mare a judecății, vor străluci ca soarele în împărăția ta, mare da. Mare răsplată va primi Cel care îl va găsi Domnul grâu curat. Deci, cine voiește această slavă de la Dumnezeu, cine voiește să fie în împărăția Lui, fiu al lui Ceresc, să-și zmulgă din țarina inimii Lui toate năravurile rele, toate viciile, toate păcatele urâte și murdare, toate poftele cele șarte și rele, toate îndoierile despre Sfânta noastră credință creștină ortodoxă. Că aceasta este credința lui Dumnezeu și a Sfinților Apostoli. Să știți un lucru, noi iată observăm că Domnul a spus că la sfârșit vor veni aceste zăzări, acestele erezii. Așa că dacă au venit, dacă le vedem, dacă observăm lucrul acesta, să observăm că e și sfârșitul aici, că dacă a spus Domnul că la sfârșit e gata acum să se dea sentința, să poruncească Domnul Dumnezeu unui stăpânitor, unui domnitor, să dea drumul focului, să ardă neghina, și grâul să fie pus în grânarnelor. Am văzut un tablou lucrat de un pictor foarte interesant. Domnul Hristos, cu un snop mare de grâul, ținea pe umăr și se Și într-o parte o grămadă mare de deghină și de preau. Vrăjmașul stă la picioarele Domnului și cu o torță ce spune Domnului, Eu mi-am luat ce-a fost al meu, în acesta de grâu. Dă și tu foc la neghina aceea și la prea. Această sentință va fi, când va hotărâ Dumnezeu ca să dea foc, neghine și plea. Să fim convinși și de un lucru. Să știți că până în zilele noastre de astăzi, care ne adeverește că Dumnezeu este cu noi și că Biserica Ortodoxă este adevărata Biserică care poartă Harul Mântuitor, care are puterea de a se face Sfinți, numai din Biserica Ortodoxă, se fac sfinți până în zilele noastre. De nicăieri nu se fac. Cu niciun tip vorbim noi de ereticii care sunt de ieri al ieri, Ieșiți ca ciupercele după ploaie. Aceasta este unul din semnele care să reținem seama. Un alt semn foarte important. Știți mulți și ați auzit unea ați spus la Ierusalim. Sfânta Lumină nu vine la nicio altă religie, deși sunt religii vechi, vechi, numai la ortodoxi. Când slujește în Biserica Cea Mare ortodoxii, arhierei și creștinii noștri, acolo covoară Sfânta Lumină de sus de la Dumnezeu. Acesta este semn Mare, ca să înțeleagă toți că Biserica Ortodoxă e adevărata Biserică. Adevărata Biserică Mântuitoare. Arhiereul nostru, de acolo, Patriarhul, împarte lumina și catolicilor și la vreo două, trei confesiuni. Numai ca să le dea și lor. Dar la noi, la Ortodoși, Niciodată n-a voie Dumnezeu să vină lumină la altă biserică. Acesta este un alt semn care să-l ținem seama și să iubim ortodoxia. Să iubim credința noastră și să o cunoaștem. E timpul să o cunoaștem, acum vine credința. Cel mai mare lucru care vă îndemn și eu, când voi ies în cale sectanții rătăciții, să nu le dați nicio atenție, să fugiți ca de lup, că lup sunt. nicio atenție și nu greșiți. Sfântul Ioan Evanghelistul spune în epistola sa că ereticilor să nu le dăm nici bună ziua. Vedeți ce mare lucru e, pentru că aceștia sunt Lepădați de Dumnezeu, puritor ai Duhului Sfânt. Odată ce hulesc pe Maica Domnului și spun fel de fel de cuvinte grele la adresa Maicii Domnului și a Sfinților și Sfânta Cruce și icoanele, aceștia sunt culitorii, iubitorii. Puritor ai Duhului Sfânt și cine hulește pe Duhul Sfânt nu mai are iertare. Acesta e semnul că ei nu pot să se mai întoarcă înapoi. De aceea nu mai pot, pentru că nu mai vine Harul Dumnezeu peste ei ca să-i lumineze și să-i întoarcă. Că nimeni nu poate să stea pe calea cea bună dacă nu-L ajută Dumnezeu, nu-L întărește Harul Său. Și dacă astăzi se fac multe rătăciri și creștinii noștri aleargă unii dintre ei din neștiință, din necredință din, din lăcomie care dă bani, care le dă nu știu multe altele aceștia care rămân la ei rămân pentru unele păcate care le-au prea greu. ei le făgăduiește iertare gata în două vorbe i -a iertat și Dumnezeu i-a primit și i-a iertat nu e așa fără taina, a scovedaniei, fără canon umplinit de la preot, fără pocăință cu mare căință înaintea icoanelor a Lui Dumnezeu și venirea la Biserică, nu este iertare, așa cum spun ei. Aceștia se înșeală, se înșeală toți care cad în cursele acestea. Iubiții mei, observară că Vremea s-a apropiat și trebuie să poruncească Dumnezeu Sfinților Îngeri să adune neghina în nop pentru foc și pleabă, să nu ne lăudăm nici noi creștinii, dacă se găsește pleabă la noi. Suntem pleabă numai de vorbi, creștini de zile mari, creștini numai de formă, ne batem în piept ca evreii care credeau că numai dacă se numesc copiii lui Abraham sunt cu adevărat mântuiti, salvați. Nici noi creștini ortodoxi să nu ne batem cu cum în piept dacă suntem ortodoxi și n-am părăsit biserica ne mântuim dacă ne va găsi sfârșitul cu aceste fără fărădelegi, cu păcate mari. E timpul să trage în linie până aici vrăjmașului, până aici cu păcatele până aici diavole cu păcatele tale nu mai vreau să desfrânez, nu mai vreau să stau necumunat nu mai vreau să îndrăpui să înjur, să avortez nu mai vreau să fac păcatele tale demone vreau să merg la biserică vreau să mă rău lui Dumnezeu Vreau să-mi îndrept viața și să-mi spăl sufletul ca să mă apulturată înaintea Domnului când va veni Sfinții Îngeri să ne ceară la judecat. E timpul acesta, iubiții mei, să fim gata pregătiți când ne culcăm seara să ne amintim și să zicem, Doamne, au oare nu va fi patul acesta groapă. mă mai scula eu mâine dimineață sau mă-i în veșnicie ca să dau seama de păcatele mele. Așa trebuie să ne întrebăm și să ne facem socoteala cu toții pentru că va izbucni incendiul cel mare și atunci nu mai e scăpare. Citeam undeva un minunat, un rege credincios al Franței a întrebat pe trei slujitori mari înțeleți de la palatul său, care să fie cea mai mare nenorocire din lumea asta om? Unu a zis, bătrânețea e cea mai mare nenorocire. Alba a zis, boala și sărăcie e cea mai mare nenorocire. Al treilea a zis, cea mai mare de norocire este să ai pierzarea în fața ochilor, moartea, să vezi că ești în fața morții și atât de nepregătit, nespovedit, nepărtășit, nepregătit, cu păcatele îngrămădite multe și de toate. Așa este, a zis regele Aceasta e cea mai mare nenorocire. Și noi, și toată lumea, s-a văzut în fața acestei nenorociri de multe ori. La tremure, la război, la revoluție. În multe rânduri ne-am văzut în fața nenorocirii. Mulți din accidente, care au rămas fără mâini, fără picioare prăpădiți. Iată, dragii mei, să ne gândim la lucrul acesta, că, într-adevăr, nu mai e scăpare. Noi suntem cei de pe urmă și cei mai mai nenorociți, putem să zicem, ca toate generațiile de care au fost. Pentru că, poate, nu avem parte nici de o groapă, să ne mai îngroape cineva. Nu mai vorbesc de slujbe, de dezlegări în biserică. Nu mai vorbesc de pomeni, parastase, rânduiala care se face la mor. De aceea trebuie să fim gata în fiecare clipă, în fiecare zi, să nu amânăm, să nu ne înșelăm cu amânatul opriți-vă de Rere și veniți la Dumnezeu și faceți ceea e pregătirea care mi se cere să fim gata în orice clipă de pregătare că atunci suntem pe calea cea bună. În vara aceasta am avut un vis, nu prea am eu dar un vis care m-a cutremurat. S-a deschis cerul și-a apărut în triuni ochiul Tatălui Ceresc, privea spre pământ, privea și parcă căuta ceva, parcă căuta pe cineva, căuta, poate căuta să vadă mai e vreun creștin pe pământ, și am văzut cum ochiul Domnului s-a închis, căutând, foarte trist și supărat și gândurat de toate câte vedea pe Pământ. și am zis, O, Părinte Ceresc, nu mai poți să vezi balta aceasta de păcate de pe fața Pământului. Nu mai poți să suferi răutățile, înjurăturile, drăguierile toate nelegiuirile și toate păcatele care sunt pe pământ și care le fac creștinii, nu păgânii. O, Părinte Ceresc, într-adevăr, cauz pe fii cei pierduți, tineretul nostru în de satanii, copiii și tineretul pe calea pieirii, nu cunosc calea adevărului și -a mântuirii. O, părinte, ceres, fii milă de ei și întoarce-i. Întoarce-și a doua casă la biserica ta, pe fiii cei pierduți, pe tot tineretul nostru creștin. Și, într-adevăr, iubiți am înțeles că nu mai e mult. Să fim gata, să fim pregătiți și vom fi toți pe calea cea bună, aceasta e calea cea bună, să fim pregătiți în fiecare clip, că numai atunci suntem asigurați și noi de un loc fericit dincolo în viața veșnică. Doamne Dumnezeu nostru, Tatăl nostru Cel Ceresc, caută cu milostivire, pre poporul acesta care s-a adunat aici și celor care sunt bolnavi, dăruiește de sănătate, după prevința și dragostea lor, cei nedreptățiți, cei care sunt supărați, necăriți, fără dreptate, Doamne, luminează de în mintea ca să cunoască calea ta, să-mi voia ta, stăpâne, să nu ne lasă pieri pierdilele noi, că suntem peședuiți cu botezul Tău. Suntem închiați pentru cumpărăția cerului. Nu ne lăsați să pierdem botezul Tău, Doamne. Ca să ajungem noi toți la Tine, Părintele nostru, Călțeleu, Creatorul, Întuitorul și Stențitorul, căruia și se cu mine slavă cinste și închinăciune Tatălui și Fiului, fie Sfântului Duh. Amin. Sfrătiți mai să părinte!